amelyik így kezdődik, ó seregeknek istene, mely kedves gyönyörűsége a szerelmes fajlét Köszön, Urunk, áldunk téged, hogy Te is jóval győzted meg a gonoszt, mi bennünk, hogy Te is a bűnbocsánatnak, a kiengesztelődésnek, a megbékélésnek, a drága nagy kegyelmével, boldog üzenetével köszöntesz bennünket mindig újra, valahányszor csak találkozunk. Köszönjük Neked, Urunk, hogy a Jézus Krisztusban közeledsz hozzánk. És a Jézus Krisztusban való közeledésedet a Te drága, kitárt édesatyai karjaitnak tekinthetjük. És így is tekintjük, Uram. És így hadd jöjjünk hozzád mi is, a Te gyermekeid. Nem kitárt parokkal Urunk, hanem nagyon is alázatosan. És nagyon is szégyenkezve minden nyomorúságunk és minden hitványságunk miatt. Annál inkább, mert tudjuk, hogy ennyire szeretsz bennünket. Könyörgünk hát, részeltes most is ebben a kegyelemben. Had álljunk meg a golgota alatt. Hadd sugározd vékrejánk, Urunk, Onné, az a mérhetetlen irgalom. Úgy, hogy betöltse a mi szívünket is, és belőlünk is, had áradjon tovább. Az írgalom, a megbékélés mindenki felé. Teddünk így áldotta mi Isten tiszteletünket kérni. Nagy nevet dicsőségére, Jézus érdeményére. Ámen. Testvérek, Istenek az az ígéje, amelynek alapján az ő szavát mostan hirdetni, írva található a Máté evangélium a hatodik részében, a tizenkettedik, 14 tizenötödik velükben a következő képben. Jézus azt mondja, ti azért így imádkozzatok. Bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő védkeiket, néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő védkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti védkeiteket. Ez igaz Kedves testvéreim! Azt hiszem, nem túlozok, ha azt mondom, hogy ami Urunktól tanult imádságnak, ami mostan felolvastam az ígéből, alapígéből, hogy tudnék, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Kimondhatatlanul nagy dolog az, amikor valaki ezt igazán őszinte szívvel így tudja elmondani, hogy bocsásd meg, Uram, az én védkeimet, miképpen én is megbocsátok az ellenem védkeződnek. Szeretném fölhívni a figyelemeteket arra, hogy nem valami kegyes beszéd ez, és nem az emberi vallásosságnak a gyümölcse, nem valami emberi vallásosságbeli teljesítmény, vagy kifejezése, vagy valami tapasztalatnak a kifejezése. Jézus adja ezt az imádságot a számokat. Jézus mondja, hogy ti pedig így imádkodhatod. És még arra is szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy nincsen benne semmiféle olyan könnyítés, hogy például így mondaná, hogy miképpen mi is megpróbáljuk bocsátani az ellenünknek, az ellenünk vétkezőknek, vagy majd igyekezni fogunk rejá, hogy megbocsássuk, nem. Jézus így mondja, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És hogy mennyire abszolút megbocsátásról van szó, és mennyire az egész imádságnak szinte a legsúlyosabb jelentőségű részéről van szó, mutatja az is, hogy Jézus utána még külön visszatér az imádságnak erre az egyetlen mondatára. És még külön lelkére köti a tanítványainak, hogy ha pedig meg nem bocsátjátok? Az ellenetek védkezőknek az ő védkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsájtja meg a ti védkeiket. Szóról szóra így mondja Jézus, hallottál. És most kedves testvérek, ezzel az ígével kapcsolatosan, itt ezen a mai Isten tiszteleten, gondoljon kiki az ellene valaha védkezőkre. Gondoljon kiki ebben a pillanatban az ellene valaha védkezőkre. Akár egy ember az, akár több ember az, akár egy egész közösség. Most mindenkinek a lelke előtt jelenjen meg annak az arca, aki valaha védkezet ellene. Védkezni az ember ellen. nagy dolog. De így hadd mondjam inkább, hogy védkezni egymás ellen. Mert legalább annyit védkezek én mások ellen, amennyit mások védkeznek én ellenem. Csak. Ezt nem szoktuk úgy számon tartani, erre már nem szoktunk visszaemlékezni, és nagyon hamar elfelejtjük. Ez nem is olyan érdekes ami számunkra, amit én védkezek mások ellen. Mindig csak az, amit a másik ember védkezik én ellen. Azt nagyon is számon tartjuk, és arra nagyon is vissza emlékezni. És még évek múlva is emlegetjük, hogy hogy megbántott, és hogy megsértett, és milyen rettenetesen bánt velem ez a nyomorult ember. Talán nem is egy. Talán több is van. Minnyájunknak van ilyen. Kivétel nélkül minnyájunknak van ilyen. Micsoda rettenetes dolgok történnek ezen a földön testvérek az egyik ember és a másik ember. Csak be kellene pillantani a családi életekbe. Csak be kellene pillantani a barátoknak a közösségébe, vagy egy, egy kivatalnak a közösségébe. Hogy hogy meg tudjuk rontani, hogy meg tudjuk keseríteni egymásnak az életét és milyen rettenetesen meg tudjuk sérteni egymásnak a lelkét, vagy a becsületét, és milyen fájóan e, rá tudunk lépni a másiknak a gyúk szemére, vagy ami ennél sokkal súlyosabb a szívé, és milyen szörnyű, durva csizmákkal tudunk beletaposni egymás életének a boldogságába. És amikor már késő, amikor már meghaltak a szülemet, vagy amikor elvétedik a házastárs, vagy a gyermek, vagy a barát, vagy a testvér, akkor fájzul rá a szívünkre igazán, hogy ó Istenem, mennyit védkeztem én az apám ellen. Mennyit védkeztem én a gyermekem ellen, vagy a testvérem ellen. De már késő, már nem lehet jóvá tenni. De sokan voltak már, akik a tíz körmükkel hajlandók lettek volna kikakarni valakit egy sírból, csak hogy jóvá tehetnélek még valamit egyszer életükben abból, amit ellene védkeztek, de már nem lehet. Már kés. Rettenetes az, amit védkezünk egymás ellen. De maradjunk mostan amellett, hogy akik védkeznek mi ellenünk, mert Jézus erről beszél, tehát az ellenünk védkezőkről beszéljünk pillanatnyilag. Olyan természetes dolog az, hogy az ember az ellene vétkezőre megharagszik. Gyűlölettel gondol rá, vagy legalábbis valamilyen apprehenzióval gondol rá. És sziggya úton, útfélen is, csepüli, és minden rosszat hajlandó elmondani róla, vagy legalábbis gondolni róla. Legjobb esetben levonja róla a konzekenciát, és elhatárolja magát az embertőle, eltávolodik tőle. És azt mondja, hogy nem érdekel többé az illető, nem törődöm vele többé. Olyan természetes dolog ez, és olyan természet, ellenes dolog az, amit Jézus mond. Hogy tudnék az ember az ellene védkezőnek, megbocsát. Igen, megbocsát. Mégpedig megbocsát anélkül, hogy az illető jóvá tett volna valamit abból, amit vétett ellene. Megbocsát anélkül, hogy amit összetört a szívemben, az újra meggyógyult volna. Megbocsát anélkül, hogy amit, amit ellopott tőlem, az visszaadta volna. Sőt, anélkül megbocsátani, hogy beismerte volna a védkét, és az illető bocsánatot kért volna tőlem élet. Tehát minden jó vátétel nélkül megbocsát. Mert testvérek, a megbocsátás ezt jelenti. Máskülönben nincs mind megbocsátás. Minden más megbocsátás hazugság, kiegyezés, 50-50 százalékos -50 kiegyezés. Ha akkor bocsátott meg valakinek, amikor félőkre kényszerül előtte, most már nem megbocsátás. Megbocsátani azt jelenti, hogy amíg még vérzik a seb amit a másik vitött a lelkemben, amíg még sajnos a fájdalom, amit az a másik okozott, akkor törlöm ki a lelkemből az ő védkét, meg a gondolataimból, meg a tekintetemből, meg a szavaimból, meg az egész magatartásomból kipörlöm. Áthúzom a számláját. Nem tartozik semmivel. Kivetem, kidobom magamból azt a védket, úgy, hogy még az emlékese maradjon meg többé, és soha többé nem éreztetem azzal a másikkal azt, hogy valaha valamit vétkezett velem szemben. mintha semmi nem történt volna. Ezt jelenti megbocsátani. De hát lehet így megbocsátani. Létezik ilyen egyáltalán, hogy valaki Ennyire abszolút módon megbocsát valakinek? Én nagyon örülnék, testvérek, hogyha mostan bennetek támadt volna ez a kérdés. Azon közben, miközben próbáltam magyarázni, hogy mit jelent megbocsátani. Mert valóban így van. ahhoz, hogy valaki meg tudjon bocsátani az ellene vétkezőnek, ahhoz előbb benne magában kell valami csodának történni. A sírtetben kell előbb valami csodának történik. Mert a megbocsátás az mindig csoda. Olyan csoda, amire csak az Isten képes, és senki más rajta kívül. És hogyha egy ember az ellene vétkezőnek igazán szívéből meg tud bocsátani, úgy, ahogy az elég mondottam, minden jóvátétel nélkül, akkor az a legmélyebb értelmében véve soha se az ő erejéből történt, hanem annak valami titka van. Mi csak úgy tudunk megbocsátani testvérek az ellenünk védkezőknek, hogyha bennünk lévő természetes indulatokat, amelyek megtorlásra készen lakpanganak a szívünkben, legyőzte valakit, legyőzte az Isten. Mert hiszen a megbocsátás azt jelenti, hogy leomlanak végre azok a vastag, kemény, gyerikói falak, amelyek mögé elbarikádoztuk magunkat a másik emberrel szemben. És amelyek mögött a gondolatainknak és az érzéseinknek az ágyúi állandóan lövésre készen vannak beállítva, rácélozva a másikra, aki megbántott bennünket. Leomlanak ezek a falak. Leomlanak azok a falak, amelyek mögött mi magunk is bekeseredünk és mi magunk is elnyomorodunk lelkileg és magányossá válunk. Mert aki nem tud megbocsátani, az benyomorodik és elkeseredik és magányossá válik. A maga által épített falak mögött leumlanak ezek a falak. Ezt jelenti megbocsátani. A Jerikói falaknak a leomlása is csoda volt. És ez is csoda igazán nem a magam erőkezítésének az eredménye. Mi magunktól, akármilyen humánus gondolkodású és nemes lelkű emberek vagyunk, képtelenek vagyunk megbocsátani. Képtelenek vagyunk rá. Mi csak arra vagyunk képesek, hogy azokat a bizonyos falakat, amelyek elválasztanak bennünket az ellenünk védkezőktől, még magasabbra emelni és még jobban kiszélesítsük, még vastagabbá tegyük, még áthatolhatatlanabbá tegyük. Ezeket a falakat csak az Isten tudja lerombolni. Csak az Isten képes fölrobbantani, ami haragunknak és ami apprehenziónknak és ami gyűlöletünknek, a bunkereit, úgy, hogy azok aztán tényleg nincsenek többé, nem léteznek többé. Emlékezzek Réá testvérek, hogy István vértanú, akiről a könyvében szó van, hogyan imádkozott annak idején azokért a nagyon kegyetlen és fogukat sikorgató emberekért, akik őt követték. Így imádkozott, Uram, ne tulajdoníts léki ezt a bűn. Hihethetlen nagy dolog, amikor valaki szívből így tud imádkozni az ellenséget. Azért, aki ellene védkezett. De közvetlenül ezt megelőzően, e szavakat megelőzően tudjátok, mit lehet olvasni, ugyancsak a cselekedetek könyvében ugyanerről a leírásról? Ez a két picike szó van ott. tértre esvén. Térdre esvén. Ez a titkal megbocsátás ahhoz, hogy én meg tudjak bocsátani valakinek, aki én ellenem védkezett, előbb nekem magamnak tért kell esnem. Előbb nekem magamnak nagyon alázatos és nagyon megtört, és az Istentől a saját bűneimre bocsánatért könyörgő embernek kell lennem. Mert az Istentől től kért és kapott bocsánat a titka az egyetlen titka annak, hogy én is meg tudjak bocsátani az ellenem békedőnek. Az a hálás öröm, hogy az Isten nekem megbocsát, nekem nyomorultak, megbocsát. Minden érdemem nélkül, igazán minden jóvá tétel nélkül, tisztán kegyelemből, egyedül a Jézus halálára való tekintettel megbocsát nekem az Isten. Ez a hálás öröm, ez az a talaj amelyiken a megbocsátásunknak, a másik emberrel szemben való megbocsátásunknak a gyönyörű gyümölcsei megérlelődhetnek. Az Istentől kapott és megélt bocsánat ösztönzi és képesíti a mi szívünket is arra, hogy az is bocsásson meg minden védket, amit valaha valaki ő ellen szemben elkövet. Ha valaki már részesült testvérek az Isten bűnbocsátó kegyelmében, és én tudom, hogy vannak itt akik sokan, akik már részesültek az Isten bűnbocsátó kegyelmében, annak neki magának is meg kell bocsátani a minden védket, amit valaha valaki ellene elkövetett. Muszáj! Nem is tehet másképp. Akár akarja, akár nem. Muszáj neki megbocsátani. Akinek a szívét már megérintette Jézus bűnbocsátó kegyelme, és aki már állt ottan összetört bűnösként a Golgotai kereszt alatt, és részesült abban a mérhetetlen irgalomban, ami onnét reá árad, az magából is, abból magából is kisugárzik, ugyanez az irgalom. Az. az maga is árasztja magából, hakazatlanul ugyanezt a megbocsátást felé, mindenki felé. Így mondja Jézus is, bocsásd meg a mi bűneinket, mi képpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ez a kettő tökéletesen összetartó. Egyik a másik nélkül nem lehet. Mert aki így könyörög, hogy uram, légy irgalmas nékem, bűnösnek, bocsásd meg az én bűneimet, az nem is tud más tenni, mint hogy szintén megbocsát mindent, amit valaki ő ellene védkezett. Testvérek, amikor Jézus azt mondja, hogy ti pedig így imádkozzatok, és elmondja ezt az imádságot, akkor tulajdonképpen az történik, hogy behozza a mi imakam az ellenünk vétkezőket is. Mindegyiket. Akárki az, akármit vétek elleni, behozza a mi imatam És úgy behozza a mi imatam hogy miközben mi imádkozunk, nem vonatkoztathatjuk el magunkat tőlük. Tehát nem mondhatom azt, hogy várjatok csak ellenem vétkezők, én most imádkozom. De majd ha ámment mondtam majd akkor előveszlek benneteket újra és majd akkor újra haragudni fogok rátok. várjatok csak, ilyen nem létezik hogy el tudjátok képzelni, hogy ez Mind Mindazok az emberek, akikre görbén nézel, akikre haraggal gondolsz, akik valaha megbántottak, akikre aprehendás, akiket utálsz, gyűlölsz, megvetsz, mindazok az emberek bejönnek a te ima kamrádba. Magának, Jézusnak a meghívására. És amikor Te odaborulsz az Isten elé, és így könyöröksz, hogy Uram, bocsáss meg nékem, akkor ezek az emberek mind ott állnak mellett. Akkor ezek, mind Jézus odaállítja elét ezeket az embereket. Azt a kellemetlen alakot, aki annyi hosszúságot okozott már, meg azt a másikat, aki olyan csúnyán pletytált a múltkor felőlnek meg azt a harmadikat, aki olyan rútul becsapott, rászedett, meg azt a negyediket, aki megfúrt, meg azt az ötödiket, meg azt a hatodikat, aki miatt valami bajba keveredtél, ezeket mind odaállítja elé, amikor te imádkozol. Képzeld el így a szituációt. Te imádkozol, magányos, csendes belső szobába, titkon ajtódat behajtva, ahogy Jézus mondja, ott állnak körülötted mindazok, akik ellened védkeztek, mert Jézus meghívta őket, és odaállította elő. És most te mit csinálsz? Képzeld el ezt a szituációt, hogy te mit csinálsz? Létezik olyan, hogy te az egyik kezeddel az Isten felé nyúlsz, és azt mondod, hogy Uram, bocsáss meg nékem, és a másik kezeddel ragadod az ellened védkezőt, és azt mondod, fizess meg te nyomorulj. Hát létezik ilyen. Létezik olyan, hogy valaki imádkozik az Istenhez, és ugyanakkor haragszik valakire, az emberek között. Létezik ilyen. Létezik olyan, hogy egy ember azt mondja az Istennek, hogy uram, és azt mondja bármelyik másik embernek, hogy te nyomorulsz. Nem, atyám, fiai, ilyen nem létezik. Jézus azt mondja, hogy az Istenhez való viszonyunk és az embertársainkhoz való viszonyunk harmóniában kell, hogy legyenek egymással. Bocsásd meg a mi vétkeinket. mi készen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőket. A megbocsátás készsége nem az imádság meghallgatásának a feltétele, hanem egyáltalán az imádság lehetőségének a feltétele. Úgy, hogy a megbocsátási készség nélkül, az atyád való kirengesztelődés nélkül és megbékélés nélkül nem lehet imádkozni. Nem létezik, mert hazugság az imádság. Azt a haragot, azt az aprehenziót, azt a gyűlöletet, azt a megbántottsági érzést, ami bárkivel szemben ott él van lelkedben, ki nem veted, nem tudsz imádkozni, és addig nem tudsz imádkozni. Amit kinebbet. Mert ilyen nincs. Lehetetlen. Fizikailag és lelkileg is lehetetlen. Elképzelhető egyáltalán az, hogy az Isten felét nyújtja a kezünk akkor, hogyha te vonakodsz a te nyújtani a te hasiák felé, aki akire haragsz, elképzelhető. Testvér, itt vagy a templomban akarsz te itten Zsoltárt énekelni, Isten dicsőségére? akarsz itt egyáltalán Istennel szóba állni? akarsz te itt a tersejbe Isten dicsőségére valamit adni? Akarsz-e úrvacsorát venni? Kérve kérlek, ne tedd, ne tedd, amíg egyetlen egy olyan ember van, akivel még nem békéltél meg szívesen, szerint, neten. Ha én a lelketekbe látnék, én nem adné kurvacsorát annak, aki minden vélt vagy valóságos vérelmet a teljes megbékélés szellemében föl nem számolt az ő Atya fiába. Én nem látok a szívetekbe, de az Isten belelát. És az Isten azt mondja, Hagyj ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, és előtt békél meg a te atyád hiába, Mert addig nem kell az Istennek a te ajándékod, és a te áldozatod, és a te mondásod Nem kell nek. Sőt, addig útálatos is az Istenem. Oda akarsz te járulni a bolgotához, és részesülni akarsz, testvérem, részesülni akarsz, Jézus bűnbocsátó vérének és bűntisztító vérének a kegyelmében, erejében visszatült az Isten ha meg nem bocsát azt az ellened védkezőknek. Mert mindenki aki a szíveteljességéből meg nem bocsát, minden ellene elkövetett védket Önmagát zárja ki az Isten bűnbocsátó kegyelmétől. Aki nem ad bocsánatot a másik embernek, az nem kap bocsánatot az Istentől. Szóró-szóra így mondja Jézus, ha meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, aki mennyei atyátok se bocsátja meg a ti bűneidet. Tespérek, ne késre kegydünk tehát. Mindnyájunknak van még valahol egy olyan ismerőse, olyan embere, akivel szemben még elintézetlen ügye van, akinek még talán nem tudott igazán a szíve szerint megbocsátani. Tegye meg most. Tegye meg ma. Írd meg még ma azt a levelet. Azt mondja Jézus, légy jó akarója a te ellenségednek hamar, hamar, amíg még nem késő, hamar. Bár úgy áldaná meg Isten ezt a mai Isten hogy minden-minden lelki csomó föloldódnék most itt minnyájunknak a lelkében egymás ellen. És mindenkivel szent. Mert tudjál, ez esmérek, hogy a föl nem, az ilyen föl nem oldódott lelki csomó az egész gyülekezet imádságát megakadályozza, és az egész gyülekezet lelki tovább épülését és megerősödését megtátolja, és útjába áll az Isten szentlelke szabad áradásának. Isten az ő egyszülött fiát áldozta föl azért, hogy megbocsásson nekünk. Nekünk csak a gőgyünket, az úgynevezett igazunkat, a jogunkat. Tehát az énünket kell föláldozni azért, hogy mi is megbocsátkassunk az ellenünk védkezetnek. Tehát eredj el és elég békélj meg azzal, aki védkezett ellen. Vagy aki az apád ellen védkezett és azért haragszol rá. Vagy aki a gyermeket ellen védkezett, és azért rá. Vagy aki az egyházad ellen védkezett, és azért rá. Eredj el, és előtt meg vel. És azután, de igazán csak az után, mondjad, Uram, bocsásd meg a mi védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk Mert akkor már lehet, akkor már szabad így imádkozni. Amen. Úr úr, meg a mi aljasságunkat, és könyörülj meg a te gyermekeidet és úgy részeltess bennünket az ebben bocsátó kegyelmezdeni, hogy ne is tudjunk más tenni, mint kiengesztelődni. mint tovább árasztani magunkból a megbocsátást mindenfelé, mindenki felé. Aki valaha valamit elkövetett ellenünk, vagy velünk szemben valami olyat felekedett, amit fájdalmat okozott nélkül. Könyörülj meg minden embernek a szívét, és könyörgünk, Urunk, hogy a kiengedtelődésnek ugyanezzel a lelkületével áld meg az egész világnak az emberiségét, hogy a falak helyett, amelyek elválasztják az egyiket a másiktól, meg az egyik népet a másik néptől, a szeretetnek a hídja Hadd kösse őket, és a megértés egymással. Tudjuk, hogy csoda. Mégis, Urunk, éppen ezért tőled kérjük a gerikói falaknak a leomlását. újból. Minden olyan falnak a leumlását, ami ember és ember, ország és ország, és nép és nép között van, ami elválasztja lelkileg egymástól, Tőled kérjük, Urunk, hogy hadd találjon egymásra az ember és a másik ember testvéri közösségben, testvéri szeretetben. itt a gyülekezeten belül, meg a családunkban, és mint a világban is, Urunk, egyaránt. Rád az egész gyülekezetünket, egyházunkat, népünket, népünknek a vezetői meg a világ népeinek a vezetői tőled kérve a számukra bölcsességet, világosságot, éltányosságot, megértést, szeretetet a szívükbe. Rád bízzuk, Urunk, a mi betegeinket, különösen, Urunk, egy távolban megbetegedett édesanyát, kérjük, úgy légy ott, a te gyógyító kegyelmeddel mellette, hogy ő is megérezze, és hálát adjon életenéket. Rádbízzuk a mi fiainkat, leányainkat, gyermekeinket, akármerre vannak, te vezérez, te őríthed őket, és te úgy, hogy hazataláljanak az örök otthonba. Rád a gyártalókat, azok között is különösen egy asszony testvérünket, az ő gyermekeivel együtt, aki mellől 61 éves korában szórította el az élet társat, az édesapát, kérjük, hogy a te mindenre elégséges vigaszod, hadd legyen az ő számukra is igazán elég. Kérjünk, hallgass meg imádságunkat, Jézus érzeménye. Ámul. Aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neve. Jöjjön el a te országot, legyen meg a te akaratoz, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mi mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeznek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. <tökség> Mindeneknek utána Istennek népe áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az Ő orszáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az Ő orszáját, teraját és adjon te néked békességet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen.